questo nuovo sportello per, uh, per studentesse, insomma, uno sportello che, uh, in uno spazio uh, abbandonato da, da dieci anni, restituito a, agli studenti lo spazio del, uh, dell'ex mensa della Federico II, è un spazio molto, molto grande che con, uh, insomma, con un auditorium, la, il posto mensa è sopra, con uh, degli uffici dove al momento eh, scusami la voce, dove al momento c'è anche una, una, la Mediateca Santosofia e uh, vari uh, se altri servizi per, uh, per studenti, e noi abbiamo pensato insomma, che uh, fosse arrivato il momento anche di ritagliarci una stanza tutta per, uh, per noi, che era poi il, uh, il titolo del, del, dell'inaugurazione di oggi, del, dello sportello. E, Che progetti sì, avete intorno a questo sportello? Allora lo sportello ehm, che sarà aperto ogni martedì dalle 10 alle, eh, alle 17, Io mi scuso però sono per strada quindi ci sono un po' di, di rumori di piazza, e lo sportello che sarà aperto ogni martedì dalle 10 alle 17 fornirà eh, innanzitutto prima accoglienza. Alle, alle stesse e poi c'è um, un collegamento diretto con uh, i centri di violenza del, del territorio, e, insomma quello di, di Napoli, di Posillipo in, uh, in primo luogo, e, um, orientamento anche ai servizi sociosanitari, quindi consultori ai pronto soccorsi, tutto ciò che riguarda insomma il, il diritto alla salute delle, uh, delle studentesse e poi tutta una parte sul sull'orientamento al lavoro che però verrà fatto insomma uh, non sarà una mera compilazione dei, di curriculum ma sarà un lavoro specifico uh, ritagliato proprio sulle esigenze e i bisogni delle, uh, delle studentesse quindi un, uh, un lavoro sul uh, sul bilancio di, di competenze di, uh, a partire proprio dal, dal sede i bisogni delle, uh, delle studentesse e questo nasce sostanzialmente dalla, dalla mancanza di, uh, di spazi collettivi di spazi associativi nel, nel, diciamo, sul, sul nostro territorio per, uh, per, uh, per le studentesse e poi da una diciamo una cattiva informazione un, un non accesso a dei servizi che ci sono eh, che ci dovrebbero essere garantiti per diritto e su cui non, eh, non, viene, fatta, non viene fatta informazione quindi eh, lo sportello in rete con eh, i consultori del, del territorio, questo è un problema veramente centrale soprattutto per le, per le fuorisede che eh, spesso non, non sanno a chi rivolgersi anche insomma, per quanto riguarda le contracce la, contracce la contraccezione di, di emergenza anche per, eh, per l'accesso ai servizi di dell'interruzione di, di, gravidan di, sì, di gravidanza quindi eh... Era, diciamo, era una problematica che negli anni insomma, da studentessa in, in primo luogo ho vissuto uh, personalmente con altre, con altre compagne e quindi l'idea di, uh, di mettere in, in rete di mettere in circolo queste informazioni questo diciamo come, come attività centrali poi in realtà è, uh, siccome è uno spazio veramente molto, uh, molto interessante molto bello l'idea è quella anche di costruirlo un po' insieme di, um, di farne una stanza diciamo, una stanza anche da riempire con, uh, con i bisogni che man mano insomma, con, verranno, uh, ci verranno in qualche modo portati dal, uh, dalle, dalle studentesse, dalle donne che attraverseranno lo, lo spazio, quindi mh, anche un tentativo di uh, gestire quel, quel posto e di renderlo, uh, di renderlo vivo, di renderlo attivo.